și în și pe pământ, el tată, și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpină ascultătorii cu prilejul programului I-205. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele minute va debuta lecțiunea cu prilejul versetului 33 al Evangheliei după Ioan, capitolul 18. Așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu care să inspire pe din dinciosul său slujitor, preotul Niculiță, să alcătuiască un mănânc de cugetări și meditații pe marginea nu numai acestui verset, ci a tuturor versetelor din Noul Testament. Înainte de a ne începe lecția așa cum am anunțat-o, doresc să vă spun câteva gânduri în legătură cu felul cum se formează perlele și, respectiv, cum devenim noi niște perle vii pentru toată veșnicia. Dacă un bob de nisip Intră în carapacea unei stridii Ea provoacă o iritație Astfel încât stridia caută imediat Să se elibereze de corpul străin Nereușind însă să facă acest lucru Ea îl învelește cu sidev Iată cum ea naștere o perlă Venind la noi acum Vorbim în mod figurativ Câte astfel de boabe de nisip Se introduc și în viețile noastre Cum ar fi supărări Necazuri în familie Grijuri la serviciu Dificultăți în relațiile cu semenii noștri De ce n-am face până la urma urmei și noi câte o perlă Din aceste mici probleme irritante Mi se face o observație prea puțin amabilă Pe care nu am meritat-o Iată, acesta e bobul de nisip care mă rănește Să răspund la aceasta cu blândețe Înseamnă a face o perlă de mare preț Mi se face nedreptate încă un bob de nisip. Dacă accept nedreptatea într-un spirit de umilință, și aceasta devine iarăși o nouă perlă. Unele probleme de familie sau de bani îmi răstoarnă cumva cele mai frumoase proiecte? Prin lucrarea Duhului Sfânt pot atunci să rămân în pace înaintea lui Dumnezeu, acceptând totul din mâna lui. Este încă o perlă pe care o apreciază Domnul. Spuneți dumneavoastră, nu sunt oare aceste perle în mod imaginativ destinate să împodobească cu luna pe care Domnul nostru dorește să ne-o dea? Ele se formează încet, în taină, dar va veni momentul când vor fi admirate pentru gloria Domnului Hristos ca un rezultat al Harului Său. Știți, cu privire la felul cum trebuie să primim toate aceste împrejurări dureroase, toate aceste suferințe, am să aduc aminte că în Cartea Sfântă citim la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18, un verset interesant. Spune acolo mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi în Hristos Isus. Ei bine, versetul acesta pus alături de cel din Romani 8.28, unde ni se spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, aceste două versete pot fi constituite, vorbim în termeni chimici acum, ca două substanțe un acid și o bază. Le amestecăm împreună și din aceasta rezultă o soluție pe care am numit-o eu suc de mulțumire. Raportul spre deosebire de Legile chimiei, raportul de amestec al acestora nu este condiționat deloc. Iei cât vrei din fiecare. Pui, spre exemplu, o amărăciune care ți-a venit acum îți produce o mare aciditate. Cum aș putea să mulțumesc eu lui Dumnezeu pentru nedreptatea aceasta atât de mare? Ei bine, nu te necăji. Pune o bază care neutralizează aciditatea. Din Romani 8.28 Și amintește că lucrul acesta Nedreptatea aceasta strigătoare La cer care ți se face Lucrează binele tău Un bine deosebit de mare Un bine veșnic În măsura în care ești credincios cu adevărat Și crezi cele ce scrie cuvântul Domnului Ai să te pleci supus Cu toată durerea pe care o simți Ai să amesteci aceste două Substanțe chimice să le numim așa Acidul și baza Și iei din ele cum vrei cât vrei și când vrei Și în ce poziție te afli În felul acesta Ai să reușești să te pleci Înaintea voiei Domnului care vrea să facă Din tine o perlă O nestemată veșnică O nestemată care va fi admirată De întreaga populație A cerului pentru toată veșnicia Aducându-se slava celui care O merită și anume Domnului Hristos Care a lucrat-o în tine Nu e așa că este Un gând minunat este într-adevăr pentru toți cei care sunt credincioși Nu numai care se numesc credincioși Ei știu bine că poate împrejurările din viață Oricât de neînțelese și de aprige ar apărea Lucrează în noi spre binele nostru Adică lucrează ființa Domnului Hristos în viețile noastre Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc Binecuvântează-te rugăm ascultarea mesajului care ne stă în față ajutându-ne să înțelegem mai bine că toate lucrurile care vin peste noi sunt sub controlul tău nemijlocit și toate lucrează împreună în vederea dăltuirii chipului Domnului Hristos în viețile noastre. Te rugăm aceasta în numele Lui, pentru dragostea ta veșnică. Amin. Curând se va sfârși al nostri nesfârșit și-n când vom fi cu Domnul nostru iubit, Acolo vom gusta din slava lui Cristos, durerile din spate vom pune crucajos, când vom vedea pe noi fața lui Isus, ne cazul greu de aici, îl vom uită, Săior Deci lucrător, brav, nu ne Nu acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire iubite ascultător versetului 33 din Ioan, capitolul 18. Pilat a intrat iară și în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și a zis. Ești tu împăratul iudeilor? Ne aflăm așadar în timpul patimilor Domnului Isus, în timp ce, așa cum se arată chiar versetul acesta, era în fața lui Pilat și judecat. Iată un gând duhovnicesc. Ca să cunoști pe Isus în toate laturile ființei sale... Trebuie să intri de mai multe ori în, așa zisa, odaia de judecată, adică să te folosești de darul lui Dumnezeu, rațiunea, puterea de gândire și astfel să ajungi la lumină de plină. Dacă Pilat ar fi intrat în odaia de judecată a minții sale, înainte de a intra în odaia de judecată a slujbei sale, ar fi ajuns repede să cunoască adevărul despre Isus. De obicei, mulți dintre oamenii lumii acestea când este vorba de Isus, nu intră în o daia de judecată a minților, nu încep să raționeze, ci intră în o daia de judecată a sentimentelor de care sunt legate interesele individuale, familiale, religioase, ale partidei religioase, naționale și așa mai departe. În loc să se oprească liniștiți, să intre în sine însuși și să gândească, ei sunt mânați de interesele acestea și în felul acesta li se ia atenția de la adevărul cu privire la Domnul Isus Hristos. Pilat deci a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Isus. Când intri în odaia de judecată, cheamă sincer pe Isus și el va veni ca să-ți lumineze toată odaia cu o lumină negreită și negreșelnică. Fă lucrul acesta cu credință și vei vedea neîntârziat binecuvântatelei roade. A chemat deci pe Isus și l-a întrebat, Ești tu împăratul iudeilor? Pilat și Isus stăteau acum față față. Isus privea pe Pilat și Pilat simțea că ceva îl străbate până la inimă. N-a mai stat niciodată în fața unor astfel de ochi. Păreau că îl străpung până în adânc. Învinuirea iudeilor adusă lui Isus, că s-a făcut pe sine împărat, are un dublu înțeles. Ea cuprindea ideea mincinoasă strecurată în sufletul lui Pilat că omul din fața lui are o vină de natură politică, iar pentru ei, învinuitorii, o vină de natură religioasă, că s-a făcut pe sine Mesia. Din toate se vede un singur lucru, să scape de Isus, să fie osândit la moarte. Iudeii aveau nevoie de un mesia politic, nu de unul care le vorbea despre o izbăvire din păcat. Domnul Iisus este împărat, dar nu un împărat venit să stăpânească prin silă, ci de bună voie și cu dragoste. Duhovnicește înțelângând lucrurile, el este împăratul iudeilor, adică al acelora care laudă pe Dumnezeu, căci iuda înseamnă lăudat să fie Domnul. Dacă și tu, dragul meu, lauzi pe Dumnezeu dintr-o inimă înnoită și curată, ești un iudeu duhovnicesc, iar Domnul Isus este împăratul tău. În versetul următor la versetul 34 citim că Isus i-a răspuns De la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Dragii mei, contra-întrebările sunt necesare pentru precizarea și biruința adevărului. Prin contra-întrebare este trezit cel care pune întrebarea și astfel se face lumină. Domnul Iisus folosea acest mijloc pentru biruința celor cu care stătea de vorbă, fie că veneau cu gânduri bune, fie că veneau să-l spitească. De data aceasta, Domnul Iisus vrea să aibă a face cu omul Pilat, nu cu guvernatorul Pilat. El umblă și astăzi printre oameni ca împărat al adevărului. Cu lumina cuvântului său, Mântuitorul nostru cercetează și astăzi pe oameni, pentru ca ei singuri să vadă ce sunt și ce zic despre ei înșiși. Mântuitorul are plăcere de adevăr, de adevărul personal care locuiește în lăuntrul inimii. În fața Domnului Iisus nu contează ceea ce crede omul despre sine însuși sau alții despre el. Isus, ce deci a răspuns: De la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Dacă Pilat ar fi spus de la el însuși că Isus era împărat, ar fi găsit în aceasta o pricină politică de care ar fi trebuit să țină seama în judecata lui, de vreme ce Isus s-ar fi ridicat împotriva puterii Romei. Dacă însă alții i-au spus. Atunci era la mijloc ura iudeilor care îl dădea în mâinile lui, punând în față o pricină care n-avea mare preț în ochii guvernatorului. Că Iisus își zicea sau nu împăratul iudeilor, cu aceasta tronul cezarului nu era primejdiuit cu nimic. Să învățăm și noi de la Domnul Iisus să nu fim amestecați cu lucrurile de jos și nu va avea cel rău cu ce să ne învinuiască. Dacă totuși ne învinuiește, să nu aibă dreptate în învinuirile pe care ni le aduce. De la tine însuți zici lucrul acesta? Întreabă Domnul pe Pilat. Sau alții ți l-au spus despre mine? Fratele meu, când este vorba despre adevărul lui Dumnezeu, nu vorbi lucruri învățate de la alții, ci numai lucrurile pe care ți le-a descoperit ție Dumnezeu în mod personal prin Duhul Sfânt. Chiar dacă auzi lucruri de la alții, nu le-ai primi decât după ce le-ai cercetat adânc în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Dacă le-ai găsit adevărate, adică una cu adevărul din cuvântul scris, primește-le. Dacă nu se potrivesc cu cuvântul scris, leapădele căci îți primești duiesc mântuirea ta și a altora. Iată cuvântul lui Dumnezeu ce-a vorbit și astăzi. În versetul 35 de la Ioan 18, Pilat a răspuns Eu sunt iudeu? Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce-ai făcut? Vedeți, Pilat știa precis ce era el, de aceea putea spune ceea ce nu era. El nu era iudeu. Și noi ar trebui să știm bine ce suntem ca să putem spune ceea ce nu suntem. Să știm bine că noi nu suntem din lume și să avem în același timp conștiința stării noastre de cetățeni ai cerului. Pilat, ca autoritate de stat, știa că are în față un făcător de rele, iar ca roman știa că are în față un iudeu. De aceea, plin de sine, a zis răstit părâtului, eu sunt iudeu, neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea, ce ai făcut? Pilat spune Domnului Isus aceeași întrebare pe care a pus-o lui Cain în Cartea Facerea 4 cu 10. Și de atunci încoace întrebarea aceasta s-a repetat de multe ori. Cine însă va zice lui Dumnezeu ce faci? Este un verset din Iov capitolul 9 versetul 12. Totuși iată că iudeii făceau lucrul acesta. și Domnului Isus, cutezau să-l tragă la răspundere ca pe un făcător de rele. El putea să dea o de tot ce făcuse, căci totul a fost făcut bine. Ce ai făcut?" întreabă Pilat. Dacă și tu, dragul meu, pui acum domnului această întrebare, el ți-ar răspunde. Privește-mă pe crucea de pe Golgota, privește-mi mâinile și picioarele străpunse de piroanele bătute în ele, privește-mi coasta împunsă de suriță, privește-mi capul încoronat cu spini și vei vedea limpede ce am făcut." Pentru păcatul întregi omeniri și pentru păcatul tău. Dar tu, dragul meu, ce-ai făcut pentru mine?" Iată o întrebare serioasă pe care ne-o pune și Domnul Isus: nouă. Ce-ai făcut tu, dragul meu? Ce-am făcut noi toți? Vai, noi am pus pe cruce pe Fiul lui Dumnezeu cu păcatele noastre, da." Păcatele mele și păcatele tale au fost cuiele pe care i le-am înfipt în mâini și în picioare, sulița cu care i-am împuns noi inima, coroana de spin cu care noi i-am împodobit capul. Aceasta am făcut eu, tu și noi toți. Pilat a zis Domnului Isus: Ce ai făcut? Iar el i-a răspuns: Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Cu alte cuvinte, eu nu fac lucruri din lumea aceasta. Dar tu, fratele meu, ce fel de lucru faci? Nu cumva faci tot ce faci în duhul lumii acesteia? Chiar și lucruri religioase le poți face în felul de a fi al lumii trecătoare. Să ne cercetăm fiecare pe noi înșine. Toate lucrurile și mișcările noastre, de urmaș ai Domnului Isus trebuie să poarte pecetea, împărăția mea nu este din lumea aceasta.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 Din întrebările și din răspunsurile Domnului Isus Se vede limpede totdeauna adevărul veșnic al lui Dumnezeu Se vede limpede ținta pentru care a venit El pe pământ Se vede limpede partea duhovnicească și veșnică a lucrării dumnezeiești El nu amesteca niciodată lucrurile Oare nu trebuie să facem și noi ca Mântuitorul nostru dacă suntem urmașii Lui? Împărăția mea, spune Mântuitorul nu este din lumea aceasta. Oricât de bune și frumoase lucruri și oricât de atrăgătoare rânduri ar avea lumea pământească, acestea nu fac parte din împărăția Domnului Isus, împărăția cu o rânduire cerească, de aceea El nici nu le binecuvântează. Toate cele ce țin de pământ au fost blestemate din pricina păcatului pe care noi, oamenii, l-am făcut în Eden. Mântuitorul nostru este în afara acestor lucruri și ne cheamă și pe noi la el, dacă vrem să fim ucenicii săi. La Evrei, capitolul 13, versetele 13 și 14 citim Să ieșim afară din tabără la el și să suferim o cara lui, căci noi nu avem nicio cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei veșnice viitoare. Prin răspunsul pe care l-a dat lui Pilat, Domnul Isus a nimicit în sufletul acestui om orgolios ideea unei împărății revoluționare pământești. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, spune Mântuitorul, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. El numește pe evrei dușmanii săi, deși este învinuit de a se fi dat drept împărat al iudeilor. Ei aveau un stat și o religie de stat, Mântuitorul nostru însă nu avea nimic cu statul evreiesc și nici cu religia lui, după cum nu are nimic cu niciun stat pământesc și cu nicio religie de-a oamenilor. Mântuitorul nu amestecă lumea cu împărăția lui. Biserica este împărăția Domnului Isus pe pământ, dar orânduirea ei nu are nimic din lume, ci este cerească. Împărăția Domnului Isus, nefiind din lumea aceasta, nu are mijloace de apărare pământești Armele de apărare ale împărăției cerești Sunt de natură cerească și anume Pacea, credința, neprihănirea, adevărul, sfințenia, bunătatea, dragostea Îndelunga răbdare și altele asemănătoare Ostașii împărăției Domnului Isus Sunt îngerii și toți oamenii născuți din nou Care au devenit ca îngerii, adică fără păcat și izbăviți de Duhul Neamurilor, de Duhul Partidelor Religioase care se bat între ele, și de Duhul Claselor Sociale. În Hristos nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere în nici netăiere în nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, așa cum scrie la Coloseni capitolul 3, cu versetul 11. Iar Hristos este una părăția Lui. Cine face parte din împărăția lui se cunoaște Împărăția mea nu este de aici, spune Mântuitorul Dragul meu, dar împărăția ta de unde este? Împărăție înseamnă stăpânire Ceea ce stăpânește omul sau umblă să stăpânească este împărăția lui Cine umblă după lucrurile de sus, cum scrie la Colosen 3 cu 1, pe acela le stăpânește Cine umblă după lucrurile de pe pământ, este stăpânit de lucrurile de pe pământ, deși îi se pare lui că el le-ar stăpâni. Iată, cuvântul Domnului ne-a vorbit și astăzi. La versetul următor, la versetul 37, Pilat răspunde Domnului Isus cu următoarele cuvinte. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Isus. eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Înțelegem de aici că Pilat, cu orice chip, vrea să smulgă din gura Domnului Isus o mărturisire despre starea lui de împărat, ca să-l poată o sândi mai repede și mai fără piedici. Da, a răspuns Isus, eu sunt împărat. Domnul Isus era într-adevăr împărat dar al unei împărății care nu era din lumea aceasta. Va veni ziua când el o va întemeia și pe pământ, iar cei care îl vor fi recunoscut ca împărat acum vor lupta după cum spune la mica, capitolul 4 cu 13. Împărăția Domnului Iisus este cerească, universală și întemeiată pe adevăr. Cerești, universali și întemeiați pe adevăr devin toți aceia care, prin credință și pocăință au intrat în această împărăție. Dacă Domnul Isus ar fi primit propunerea diavolului și ar fi devenit împărat în lumea aceasta, ar fi putut face o împărăție mai bună decât cea romană. Sub el, oamenii ar fi fost mai fericiți decât sub toți împărații pământului. Ar fi fost dreptate în loc de asuprire, belșug de pâine în loc de foame, dragoste și fericire în loc de ură. Dar, pentru a realiza o asemenea stare, el ar fi trebuit să se folosească de forță și de minciună. Fără aceste mijloace, nu se poate realiza nimic în lumea aceasta. Domnul Iisus a biruit totuși pe diavolul și planul lui și a primit pe pământ o cara, suferința și moartea pe cruce, pentru că el a venit în lume pentru trăirea și mărturisirea adevărului. Înțelesul împărăției lui este numai descoperirea adevărului. Eu sunt împărat, a zis Iisus, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Dragii mei, numai adevărul este împărat pentru că numai el are puterea. Fără adevăr nu-i nimic puternic, nu-i nimic bun, nimic frumos, nimic datător de viață și de fericire. Fără adevăr, totul zace în întuneric. Un gânditor creștin spunea că adevărul e ceva atât de nobil, încât dacă Dumnezeu s-ar putea depărta de adevăr, eu m-aș alipi mai mult de adevăr și l-aș lăsa pe Dumnezeu. Sigur, el a mers așa departe, dar numai cu gândul de a arăta cât de mult este Dumnezeu în esența sa adevăr. Adevărul, mai spune un alt creștin, este un lucru atât de important că nu trebuie disprețuită niciuna dintre căile care ne-ar conduce la el. Mărturisesc adevărul și când îmi dăunează și când îmi sluzește. Existăm doar ca să căutăm adevărul și când l-am aflat să-l trăim și să-l mărturisim. Așadar, Domnul Iisus a venit pe pământ, aici în lumea minciunii, ca să mărturisească despre adevăr. El se îndreaptă prin învățătura sa spre gândirea oamenilor ca să le o trezească și apoi să primească adevărul. Marele obiect al gândirii este aflarea adevărului. Pentru aceasta este nevoie înainte de toate de credință și logică, bunăvoință și sinceritate. Numai cei cu inima curată, sinceră, văd pe Dumnezeu, văd adevărul, așa cum spune la Matei 5,8. Dacă bunăvoința și sinceritatea lipsesc, un om poate să cunoască toate principiile logice și să raționeze totuși fals. Domnul Isus învață pe oameni bunăvoința și sinceritatea ca să primească adevărul, oricare ar fi el, oricât ar contrazice interesele lor personale, familiale, naționale, religioase, oricât i-ar deranja din comoditățile și prejudecățile lor. Eu pentru aceasta m-am născut, spune Domnul, și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Dar tu, dragul meu, pentru ce ești născut în lume? Ce mărturisești tu și viața ta? Să știi că adevărul este numai unul, Hristos în tine. Ceea ce ține de Hristos și de Cuvântul lui Scris este adevărul. În afară de El, totul e minciună. Vorbim despre lucruri în legătură cu mântuirea, deci orice alte lucruri în legătură cu mântuirea care nu vin din Hristos sunt minciuni. Oricine este din adevăr, spune Domnul, ascultă glasul meu. A fi în adevăr înseamnă a crede un lucru numai dacă e adevărat, nu dacă corespunde sentimentelor tale. Toma de nu a spus foarte bine cât de departe merge dragostea pentru adevăr, zicând O cauză nu este dreaptă fiindcă Dumnezeu o vrea, ci Dumnezeu o vrea fiindcă este dreaptă. E un lucru sfânt să alege adevărul, nu pentru alt motiv decât pentru adevărul în sine. Cine este din adevăr, înțelege adevărul și îl trăiește. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, spune Ioan 17 cu 17. Cine e din adevăr, împlinește cuvântul scris și cine vrea să-l împlinească, acela îl și înțelege. Amin. Iubiți ascultători, să dea Domnul Dumnezeu ca toți cei care ascultăm programele acestea să fim din adevăr primind adevărul așa cum ne l-a lăsat Domnul Isus Hristos, al cărui nume vrem să fie slăbit acum și în veci.